کوموک غزونو یا اخبارونو کې چې د الله پاک مقدس نومونه یا د مې کرام علیه السلام نومونه پکې یا د فرشتونو نومونه پکې یا د قران پاک آیاتونه پکې یا احادیث مبارکې نو دا شان کاغذات یا اخبارات دا نه پاک زی کې یزمکه باندې یخل دا ناجایز دي دا او دا. بیا د بيد او ګوناده ځکه بیا د خلق خو په لاندې راځي یا نه موږ خو نو دا بيد بيد او ګوناده او د نزان ساتل فکر دي همداسان بازي سکو باندې د مقدس اسمایی نو بیا هغه سکی اول خو سکی او سکو باندې دا الکل لپاره کولي کلي شی بیا دې ادب زړیدې چې ځمکه باندې نه پاک ځکه دا کی نه خو